Наче стоїть він на одному березі річки, а на другому гукає його маленький хлопчик. Перевізнику. Перевізнику. Від раптового струсу перевізник прокинувся, га? Що? Перевізнику, замерзнеш. Доокола була ніч. Перевізник намацав руками щось м'яке, але не настрашився, бо по хрипкому голосі впізнав шептуна. Той був закутаний в біле простирадло, щоб вітер не помітив. На, випий чаю. То ти Ні, мені чай? І тебе не стуло? Я повз, але то пусте. Вітер пішов, він спить. Тихо, десь у снігу. Руки перевізника заклякли, і Шептун приклав йому до рота пляшку. Він не вернеться. Дивись, які зірки та як ти міг заснути? Замерз би до ранку. Як я міг замерзнути, коли я заснув? Немилий дурниць, шептуне. Я бачив у сні дитину на березі річки. Груша казала, щоб я співав колескової. Хочи, я потім скажу тобі про грушу. Потерпи ще трохи, перевізнику, я їх побуджу, щоб тебе відв'язали. Добре, радісно зітхнув перевізник. Шептун, так само завинений у простирадло, помчав додому. Перевізник боявся, щоб той не впав. Там є такі гострі пеньки, що можуть розпанахати тіло до кості. Але Шептун летів, як птах. Груш, грушо, покликав перевізник. Груша мовчала, певно спала. Спи, груша, спи. Базіль сидів коло вікна і дивився на стежку. Колись то була справжня дорога, а тепер так собі. Біля печі примостився шептон і дрімав. Йому не сиділося в себе у хаті. Мав дрова, напалив, але ніхто до нього не приходив. Тому зайшов до базиля. Правда, Базилеві не було до Шептуна діла. Як завжди, коли падав дощ, він думав про короля. Над його головою завис павук, час від часу погойдуючись. Дивно, як його могла втримати тоненька паутина. Шептун кашлянув. «Що?» – вбернувся Базиль. Мав червоні очі від безконечного видивляння короля. «Павук. То що?» Коли павук, то значить звістка тобі буде. Еге, звістка, розсердився Базіль. Знаю я ці звістки. Шептом принишк. Він би сам став королем, аби Базіль не чекав. Коли король з ключами в руках зайшов до в'язниці, першим підвівся колос. Перевізник сказав, що ще не снідав, але Діоген гримнув на нього, і він пішов, притримуючи гумку на штанях. А Базіль заснув під ліжком, і коли всі виходили, тоненько заскімлив, а я? І ти, сказав король, як же без тебе, Базілю? Король не хотів лишатися в дивній країні, чомусь не хотів. Його біла одежа, поплямлена багном, знову стала білою, коли він відходив назад у ліс».